Володимир Лис Країна гіркої ніжності Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» Місто Харків, 2015 рік Читає Таїсія Дружинович А тоді промовив до учня Ось мати твоя Євангелія від Івана Любіть життя, навіть якщо воно вас не любить Полюбить і воно вас Олександр Довженко Частина перша – біда і радість. Розділ перший. За неповні сім років до основних подій, які будуть описані тут, у луцькій квартирі, де жили тоді Олеся з мамою Вітою, вранці пролунав дзвінок у двері. «Олесю, відчини!» – гукнула мама з ванної. «Чуєш, Олесько?» «Олесько» означало, що мама гнівається. Це було трохи дивно, бо вранці мама майже ніколи не гнівалась – навіть коли Олеся, розбуджена даренчанням будильника, його заводили, нечасто, частіше вставали самі. Вдавала, що спить, чи справді поринала у солодку вранічну дрімоту. Мама в таких випадках жартома била подушкою або лоскотала доньку за вухом чи за п'ятку. «Олесько?» – подумала зараз Олеся. І все ж сказала, відчуваючи, що їй хочеться заперечити мамі. «Я ще зовсім роздягнута». «А я під душем», – відповіла мама. То, напевне, Ліда з п'ятого поверху. Вона вчора фен позичила, бо її перегорів. Фен це було серйозно, і він міг мамі знадобитися, та й самій Олесі теж, хоч вона феном рідко користувалась. Волосся, її розкішна пшенична грива мало вільно цілувати плечі. Добре, я зараз. Олеся накинула на голе тіло халатика, встигла подумати, що прикривати вже є що, і пішла відчиняти, готова скептично. Звернути на ліду з п'ятого поверху. Та літи за дверима не було. Лише стара жінка з валізою стояла біля ліфта. «Ви до нас дзвонили?» – спитала Олеся. «Так», – сказала жінка. «Вибачте, якщо розбудила, але я гадала, що...» Олеся зрозуміла, була вже дев'ята година, але ж сьогодні субота. «Ви хочете зайти? До мами?» «Ти Олеся?» – вимовила жінка з питально-ствердною інтонацією. Так. «А я твоя бабуся. Дозволиш зайти?» «Бабуся?» То було як грім з ясного неба серед сонячного весняного ранку. «Бабуся? Певно, якась родичка. Хоча звідки їй узятися?» «У мене нема бабусі. Моя мама сирота, хотіла сказати Олеся, але не сказала. Зрештою, і в всерід бувають мами, які кидають дітей, чи як там?» «Пасти і не встати, дрічі ха-ха», подумала Олеся. Натомість сказала, «Заходьте». І зробила майже... Кніксен, який мав пригасити її Збентеження. Мама дратувалась, бо чекала цю жінку. Будь ласка. У вашому краї, здається, кажуть дякую, сказала жінка, котра щойно призначила себе Олесиною бабусею. Дякую, по спині голекою, враз пригадалась Олесі. Олеся подумки показала язик мамі, почути невідому, де може від мами, а швидше від однокласниці родом з Полісся, котру вона звала Гануся, Велика Надуся. «Що ще завертілося у голові?» Вихорна розтага, взбудження, збентеження. «Бабуся, у неї! Справді впасти й не встати. День сюрпризів!» Бабуся зайшла до квартири разом із валізкою. «Що там у неї?» – подумала Олеся. «У моєї бабусі Агусі сміх та й годі, певно, авантюристка якась. Ні, на циганку не схожа. Дарма. Удвох із мамою справляться, чош боятись. Сни, ніч, ранок...» Можна буде закричати ха ха, зараз ця бабусенця дістане з кишені старого пальта пістолета і пух пух. Добрий день у вашій хаті, сказала прийшла жінка. То Ліда, я зараз Лідо, озвала з вами мама. То не Ліда, сказала Олеся, то бабуся. Що? Яка бабуся? Агуся, ледве не відповіла Олеся. На двох ногах карапуся. Подальші подія вона пригадує на диво чітко і водночас як сон. Сон, що прилетів на крилах, на невидимих крилах – невидимий сон. Хіба сон буває невидимий, – думає тепер Олеся, – і він собі є, або його немає, сниться чи не сниться. Але той сон дійсно таки прилетів і снився посеред ранку, і був туманним і чітким. Тисячі звуків проникали разом з ним із вулиці, складались в мозаїку, яка розсипалася і знову складалася. І всередині мозаїки те, що було з ними – з нею самою, Олесею, мамою, цією жінкою, котра назвалась «Бабусею», Її бабусею, а отже, мамою мами віти. Ось мама, викупана, свіжа і пахуча, зодягнута в халат, заходить. Заходить, дивиться на прийшлу жінку і... Олеся раптом здалося, що мама отут -от упаде, заточується, це точно, шукає опору, опирається на стінку. «Мамо!» – скрикнула вона. «Нічого-нічого!» – сказала мама. І до чужої жінки. «Ну, драстуй! Дякую, що приїхала!» Хіба я могла не приїхати після твого дзвінка? Жінка-бабуся проказується глухо. Стоять з мамою навпроти одна одної, наче незнайомі. Скільки ж її років, думає Олеся? На вигляд не більше шістдесяти. Середнього зросту, ні, трохи вище середнього. худорлява, волосся майже все сиве. Але на обличчі зморщок небагато. Мабуть, таки років шістдесят. Ну, може, трохи більше. Потім проясниться. Хоча навіщо? «Якого дзвінка, мамо?» – збентежено вигукнула Олеся, перериваючи огляди не чужої, но геть чужої жінки. Щось тенькло у неї в грудях. Потім у голові. Наче дзвоник далекий, ледь чутний. Ні, обірвалась струна, наче там, десь за стінкою. А вона почула. Далі струна жадібною коротко заплакала, геть сплакнула, схлипнула. «Довгого, довгого дзвінка», – сказала бабуся. «Бабуся? Просто бабуся, без агусі!» «Кіно і німці», – подумала Олеся. Їй вже не тенькало, а замлоїло у грудях. Раптово ні з того, ні з сього захотілось присісти. Навіть на підлогу. Ходімо до кімнати, там про все й поговоримо. Мама вимовила це й повела рукою. Мов би запрошувала їх обох. Так запрошують гостей до кабінету, на прийом, на раду. На що там іще? Мама наче віддалялась від їх обох. Ставала офіційно суворою, зі стиснутими губами. Але чому? «Чому?» – Олеся довідалась через якийсь десяток хвилин. Спочатку мама першою опустилась у крісло, жестом запросила доньку і свою маму. «Роздягніться!» – сказала до старшої жінки Олеся, в якої стала наростати роздратованість проти їх обох. «Справді, роздягнися, я щось сьогодні не надто вічлива».